امُر رجالي صناع حياتي اقمار لي منار الهدات قنام رجالي صناع حياتي اقمار لي منار الخات تزالوا صبتي وصاروا بذاتي نشيد حياتي صاروا تركن الهوان وعادت قوانا بعزم الابات وعادت قوانا الأبات آه آه آه آه يا من تسامى وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من حرامان العمر يمضي ورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وصل اللهم وسلم عليه زاهر قد اغاث لشانه انك سلامه السمع محمد صلى الله عليه وسلم كما اوصى الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبكبريته بوتس الله جل شانه اسكم بياذن شنا مويت Allah, ti barak wa ta'ala, da nas učin jedanik i da se boje istinskom bogodobojaznostju jedanik koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Više <coughs> <coughs> puta sam vam obećo i rekuo da ćemo držati jedno predavanje uz Allah, ti ta'ala, pomoći o tome kako tumačiti Kur'an odnosno o načinima tumačenja Kur'ana. I rekuo je sa vam da između ostalog dhe Ahaf iz ibn Kasir u uvodu svog tefsira, govorio o ovoj stvari. Znači, načinu tumačenja Kur'ana. Na koji način se tumačio Kur'an? Odnosno, o metodologiji tumačenja Kur'ana. I više puta prospredavanja, Allah vam dao svako dobro, sam vam na važnost i bitnost ovoga. Znači, naravno, to je kako je to vezano za Kur'an, tako je vezano i za druge nauke. Međutim, otprilike, osnova je, tako da kažemo, jedna. Je sam zidan da sam više puta govorio o važnosti toga i da sam obećao večerašnje predavanje za lagu tabora petaala pomoć će biti ovni. Naći nećemo nastaviti dalje za sura Al-Bayna, odnosno sljedeći put ćemo se vratiti na sura Al-Bayna. Jusmudu ajta wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisin lahu ddin. Anihim darija musallahu bi jabi iskanu mu'minu istavjedaju istavjedavajući. Večerašnje govorit odnosno govor Hafiz za Ibn Kesira rahmetullahi alejhi. Kaidna od najvećih mufessira. Znači, skratit ću vam njegov govor koji je gdje spomenuo u uvodu, svog tefsira, u uvodu svog tefsira gdje je govorio o načinu tumačenja Kur'ana. Kur Na koji način se Kur'an tumači? Normalno, ja ću vam, tako da kažem, spomenuti neke primjere kako bi vam bilo jasnije. Zašto? Zato što kroz historiju Islama se pojavilo raznih pravaca prilikom tumačenja Kur'ana i raznih metodologija, i raznih mufesira. I zato, na primer, imamo da suha, da je Tafsir ibn Kassira, Hafiz ibn Kassira, jedan od najpoznati i najprihvaćenijih Tafsira. Zašto? Zasht, zato što je Hafiz ibn Kassir u svom Tafsiru slijedio, da kažemo, ispravnu metodologiju pri tumačenju Kur'ana. Također ga u tome slijedio i Kurtubi i drugi, međutim neki, kao što naprimer, je, na poznat, primer, zamakšeri, koji je poznati mufesir, staje do neke drugi pravac što ćemo spomeni i zato kao što vam rekao potom ćemo večeras govoriti hafiz minkesir od da uvod suo فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير kaže ako neko kaže kada čovjek ko hafiz minkesir počne sa svojim govorom ako neko kaže koji je najvirodoztojini i najbolji način tumačenja Kur'ana فالجواب kaže odgovor Znači, prvi način kaže da se Kur'an tomači Kur'anom. Da se Kur'an šta? Tomači Kuran. Šta hoće s ovim da kaže, ima Kisina? Znači, ima ajeta, draga braći, cijene sestre, ima ajeta, na primjer, u jednom ajetu je nešto rečeno općenito. Nije pojašnjeno, da kažemo detaljno. Međutim, ista ta stvar na drugom mjestu u Kur'anu je pojašnjena detaljnije. I zato kada tomačimo Fesir, ovaj prvi ajet, je tako da kažemo spomenuto občunto, znači kaže poti se misli na ono što je spomenuto u, to mito ima ajto. Ispomenju vam lahke primere, primere iz sura Fatiha. Allah je namašanu kaže ihdina s-sirata mustaqim, s-sirata al-ladhina an-amta alihim. Znači kde mi u Fatihi tražimo da Allah t-barak wa ta'ala da nas uputi i na praikut. Pakažemo šta ihdina s-sirata mustaqim, uputi nas na pravi put. S-sirata al-ladhina an-amta alihim na put oni, na koji si se smiluval. Ova izraz an'amta alaihim, znači ufatih nam je pojašnjeno samu šta, da je to put, znači da tražimo da Allah, da nas uputi na put, da budemo na istom putu, na isto ejjadi oni, koji su bili, kojima se Allah, da nas uputi na put, medjuti nam rečeno 100, nije nam rečeno 100 poslanici, nije nam rečeno 100 šehidi, Nijem rečeno što su dobri ljudi. Međutim na drugom mjestu tačnije u suri An-Nisa Allah dželle šanu kaže: "Vama je vjerovjernost, a ko vjeruje samo Allahu i Rasulu, oni su s onima kojima Allah je milost učinio, od njegovom poslaniku, on će biti sa onima na se Allah, asmi Allah, odposlanika i šehida i ludi, i vjerovjesnici. Šta znači da su poslanici i vjerovjesnici i shahidi, I kako pojasniti da su to oni za koje trebamo da se povedemo. Mađutim u odu Fatiha nam je rečeno, rečeno nam je samo šta? Sera tel ladina an'amta alayh. Mađutim na drugo mjestu u Kur'anu je to šta to pojašnjeno. I ti takvi primere imate koliko god hoćete. Gotovo na primjer da kažem kada se govori o sudnjem danu. Toliko ajeta ima u Kur'anu kojima se govori o sudnjem danu. Mađutim svaki od tih ajeta dođe sa nekim detaljem koji nije spomenut u, na drugom mjestu. Saki put se dođe sa detaljem, šta? Koji nije spomenut na drugom, na drugom mjestu. I također isto tako, pogledatelje potu Kur'ana, kada se, na primjer, govori o poslanicima. Na primjer, kazivanje Musa'u alaihissalama. Na koliko mjesta uzvišen je Allah jer lišanuh, govore Musa'u alaihissalama u Kur'anu. Govore na dosta mjesta. Međutim, na svakom tom mjestu se spominje neki detalji, ili neki detalji koji nisu spomenuti u drugim mjestima. I to je šta? To je nadnaravnost, to je ljepota Kur'ana. Da, da se spomene nešto, po drugi, po treći, po četi, po peti put. Međutim, da ne dosadi čovjeku. Nego šta? Čak šta više, poveća se tvoja želja da, za slušanje toga. Zašto? Zato što se spomeni neki detalj koji nije spomenu priječen. to je nadnaravnost Kur'ana. Ja sam jedan se imao priliku da slušam popa. <coughs> jednog popa, egipatskog, eh, jednog, eh, eh, Zakirija Butero se zove koji govori o tome kako je Kur'anijska knjiga. Znači pogled, znači koji imaju 15 imaju 30 evangelija, ne govori kako Kur'an. I kaže kako je moguće, govore, je moguće da Džibril aleyhisselam da dođe melek Džibril, da dođe poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa govorom o Mušao, među tim su sure kas se spomene, ovo, u suri Taha se spomene, ovu suru se spomene. Znači, subhanallah, pogledaj kad Allah je učini da su čovjekove oči i čovjekove se slijeli. Znači, spominje ono što je da kažemo od najljepših stvari u Koran. A to je da se toliko spomene jedan te isti događaj, međutim, da tako kažem jednostavno jezim, ne može nikako da dosadi. Nego svaki put ti se dođe sa nekom stvari koja nije prethodno prethodno spomenuti. Isto tako, međutim, sad od ovo me neću isto tako kirajiti. Znači, mi znamo Da ovaj Kur'an koji nam je sačuvan, pogledajte odlike ovoga umeta, umeta Muhammeda sallallahu a sallam, da ovaj Kur'an koji nam je sačuvan, nije nam sačuvan da kažemo samo u jednoj verziji, nego imamo koliko imamo deset vjero dostojnih kirajeta. Sve od, od kirajeta ima dva rivajeta, što znači imamo dvacet rivajeta. Ovo, ovo što mi učimo je samo jedan od dvacet rivajeta, rivajeta Hafsa od imama Asima. Imamo dvacet takvih rivajeta. I razila razilaženjem koja dolaze, koje su radošlje napre. Nema među njima nikakve kontradiktornosti. Nego svaki taj kiraat pokazuje opet dane kidate. Kao što na primer Al-Ajloshanu kaže, "وكأي من نبي قتل مع قوم ربين وكثير". U drugom kiraatu kaže "وكأي من نبي قتل مع قوم ربين". A kolko je bilo poslanika sa kojima su saborali iskreni vjernici. U drugom kiraatu se kaže kolko je bilo poslanika sa kojima poginuli iskreni vjernici. Dakle, našlo se ovaj kiraat. A što je Naš znači Allah je došao gore u koji su poginuli, a i vjernosti onih koji su so sahrani. Dakle, znači, vjernosti jednih i vrijednosti jednih i drugih. I zato, znači, to su stvari koji pogledajte koju daju je potporan. Allahu te barekutaala, reči. Znači, zato ovaj Quran nije samo da se čuva. Dakle, znači, ti kratko dobro, kaže, dobrostečnički raj. Što što treba učiti raj? Dakle, ne treba samo učiti raj. A što tim to Allahov dokaz protiv stvorenja. Da znači, se kaže kako je Allah sačuvao Quran. Znači, Allah na Zalašanu nije priješnije knjige tako se čuva, međutom se čuva u svim vjerze. I ne samo to, nego svaki onaj detalj znamo na koji način je prenesen. On je meddovi. Je li se so onaj med učili četiri družine, ili se so učili ili se so učili dvije družine. Učili se ovo, ovo. Znači, svaki taj detalj nam je prenesen. Putem nauke koja se zove teđuvi. Pogledajte kako je Allah, wa ta'ala ta knjiga sačuva. I zato kažem, znači, ovih primjera, znači, Kur ana, Kur ana, Kaže zatim, a zatim, Ako ne dođe neki ajet, da kažem, ako neki ajet spomenu. Međutim, nije na drugo mjestu spomen takva stvar. Kaže onda tražimo da u sunnetu Allahu pokseliku sallallahu alejhi ve sellem spomen toresto. To jest druga stvar da ajet tumačimo prvo tumačimo ajet ajetom, onda drugo tumačimo ga sa čim? Sa sunnetom Allahu pokseliku sallallahu alejhi ve sellem. To jest sa hadisom Allahu pokseliku sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, tumačenje Kur'ana sunnetom. Јe no da kažemo što je glavna zadaća سنة الله والصنيكه محمد صلى الله عليه وسلم يستدعي سنة كما انتا القران ده سنة اشتا كما انتا القران ذاته يحافظ ابن كثير رادس وميمو كاجا هو سنة, سنة ايضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القران الا انها لا تتلى كما يتلى وقد استدل الامام الشافعي الله وغير من الائمه على ذلك بادله كثيره كاجي كاجي Ja poslanik ku alej salatu ve selam objavljivam islo kao što mi objavljivam Kur'an. Međutim sunnet se nauči onako kako se uči Kur'an. I kaže to je znači zato imam šef i drugi od imama, znači to su pojasnili sad do okaza. Znači sunnet ono što poslanik alej salatu ve selam govorio sunnata, što nam je Buhari, Muslim. Zato poslanik alej salatu ve selam govori svoj okira. Je to poslanik nešto razumio porekme, ne, nego to je došlo za objavljava. Došlo je što mi došla sa Kur'an. Međutim razlika je šta? Dači pošto je sada nego govorio, ular su usuli fikastun, no šta razlike između Kur'ana su? Mađutim osnova je da jedno i drugo da Allah te bareta. Jedno i drugo su šta? Jedno i drugo su vahid objava. I zato zato što, znači drugi način tumačenja jeste da tumačiješ sunnetom tuma Allahov poslanika, alejselam. Prima toga je isto tako fati. Sara al-Madina nam ta alehim. Gairil magdubi alehim wal-tal. Dači da nas uputiš na put onih na koji se sesmilovalo. اننا اني نقوينسس نسد يو يكونسس غوطر ناتشي هودا از ناس المغضوب عليهم نجدو لا جودريج غضب وزيد سرج يعني نكو نكوجا سي بروسو الله تبارك وتعالى سدبا نكوجا الله جل شانه ودول ول الضالين دولا اسم ادني اسم كو Значи дошло коли امام احمد او مسند ده به سنيك عليه الصلاه والسلام ركه المغضوب عليهم اي المغضوب عليهم انه ان والضالون هم النصارى انه كويس زلوتلي تو سوكو تو سو كريشاني значи кришчани зато що торико новатари яма і скривили дир да не зайше існа Allahov posanika sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, reksmo više puta da sve što nam Allah i njegov posanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu navode od, da kažemo, kuđenja, židova i kršćana, znači zašto nam se to spominje? To nam se spominje kako se mi ne bi poveli za njihovim osobima. Isto tako kad nam Allah i njegov posanika u kuranu govori o munaficima. Zašto nam govori o munaficima? Kako se ne bi poveli za tim, kako se ne bi poveli za tim osobima. Pa je posanik alaihi wa sallatu wasallam ovdje protumačio šta? Naci pro tomače doni na koji se Allah naserio da služi da oni koji su zalutali do stolku kršćani. Je zato ulama kada govori on meni kanje da musliman, znači ne smije da a da musliman ako zna a neče da pora radi po tome, da on liči kome, da liči je do, znači liči. Međutim ako ne zna, znači neinteresuje ga, neče da uči, on u tome liči kome, liči kršćanu. Znači ovde je zabrana, u smislu da se ne povedemo, da se ne povedemo za nja. Isto je tako imate primjer Kožte zabilje žima muslim u svom sahiju, koliko se sjeća modena se radilatela anhu, na jednoj aprilike poslanih sallallahu aleyhi wa sallam siedio i da se nasmio. Pas smo došli kažu ma adhaqa kya rasul šta te nasmijalo Allaho poslaniče? Kažu, kaže poslanih sallallahu aleyhi wa sallam, sada mi je objavljeno, znači sada mi je došla objava objawleno miejsca, kaže objawleno je bismillahir rahmanir rahim inna a'taynaka al-kauṡar fassalli li rabbika wanhar in ma shani'aka wal-abtar. Naći sura Kauṡar. Misme odalika Kauṡar. Pa se klanjaješ onom gospodaru i samo njemu kurban kuješ. Ona koju će se suprost i ostaje bez Boga. Ova izraz Kauṡar, onomskom mjesku možda ima više značenja. Znaci kem zarot kesira. Mnogo. Pa اخيره كوثر ارا بيزايول اتشيزкиш та знати може знати лишє історії мажути що це те що мисли посанех соврачи теж ета дуна ман كوثр знати знати каже що екіوثр покажу аллах в нього نهر وعادنيه ربي عز وجل كجه تو يا ريكا قوم يا аллах جل شانك ابوچو جنتو ريكا قوم يا аллах تبارك وتعالى ابوچكم محمد صلى الله عليه وسلم وجنتو الى عليه الصلاه والسلام Znači dalje nastavio govoru, znači na hadiste se kaže da ta rijeka ima Haud, da ta rijeka ima izvor. I na sudnjem danu će ljudi tu prija, znači neki kažu prije, neki i posnje, da će ljudi prija prelazka sirat ću prije, opet zemljim Da će ljudi prija sirat ću prije, da će biti sa tog izvora. I ono što je došlo u ovom hadisu jeste da će po sanji kanjih srata to stran, kada bude na tom izvoru, da će vidjeti kako se neki ljudi, šta? Znači kako im se ne da pristup to izvor. A došlo drugim predajama da ko, se, da ko popije sa tog izvora, la jedvme u ba'da mu ebeda, da posle toga nikada neće biti žedan. I ne znam da li sam govorio ovdje nekde na drugo mjestu. Znači od najtežji kazni sanicima juhannama, da nasala tebara ko tala sačuva jesne, draga brače, cijene sestre, što neće nikada popiti gutlja je vodi. Sanice juhannama neće popiti nikada šta? Gutlja je vodi. يزاتو لوشور الاعراف ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين فتشريت واتريت زيفات سو ميكه جنته دايتان وودي يرون الله جل شانه تام الله حرمه الله يتوضوي يعني توبسكوا كنا الله يتوضوي زبران فنييت نيكدا نجد پوпиتي شتا نيكدا نيتيه <تصفيق> jan aone koi popiesa po sanikovu sallallahu alaihi wasallam izora nikad ne chuje. Ana sallallahu tbaraka wa taala ushni. Vojiti da shlo hadis da ceni ljudi iz ummeta subhana pokda iz ummeta po sanika muhammeda sallallahu alaihi wasallam da ce prilaziti rasulnim davam da popiju sa tog izora, pa ce czy posłaniec kali salaatu salam aleci arabi ummati ummati wa gustada tusudu ismu ummati ludu ismu ummati po czemu dad po czemu dad odgwar fa innaka la tadri ma ahdathu bahtak kajati naznash shtasuni uvali posledab shtasuni uvali posledab u drugom rivayat fa innaka la tadri ma badalu bahtak er Опасность упоминания Новатия. Поеводы посани, присамератиму, поеводы посани саллаллаху алейхи ва саллям, протумачю протумачю значение приянчи аль-таус. Иля ратакул Куран или мада. Значит, акул Куран, значит, достаточно примерно. После того, как каже Ибн Кефи, каже фаида, ида лям тафид, ида лям наджд тафсир фил Курани ва ля фи Сунне, раджа'на ten co drugom i w sumne to poselka sallallahu alaihi wasallam onda se kaže wracamy na govor ashaba allahhu wasallaka sallallahu alaihi wasallam to jest na tafsir na tafsir ashaba kaže faneh oni adra bizaliki jer su oni generacje które najgorje to poznają nie było poznaje šta znaczy w kuranu i onda onda hafiz ibn kesir wyjaśnił że nači da imaju nisu znali Allah dželle šanu pohval da ima, Allah pohvali, da ima djela Allah dželle pohvali u Kur'an da kažemo općenito znači radi toga se savraćamo općenito na njihovo na njihovo tumačenje tumačenje koga? Tumačenje ashabi Allahu poslanika aleyhi salatu vesselam. Vjerujte nisu svi ashabi Allahu poslanika aleyhi salatu vesselam bili učeni u nisu bili podjedna u učeni u tumačenje Kur'ana. Evo opet među njima ima oni koji su se iznali Pa jedan odani, koju se izdvajali u znanju v Kur'anu je bio ko? Hmm. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'na hamdhu. Zašto spomnimo ovud Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'na hamdhu? Znači zato što je bio, među ashabima, najpoznatiji po tafsiru, i zato što je, znači to je bio beričet poslanikove sallallahu arayhi wasallam dobih. Poslanik arayhi sallatu wasallam je za njega dobio, pa je rekao šta? Allahumma faqihuhu fid dini wa'alimuhu ta'wira. Allahu poduči propisima vjere i poduči ga poznavanju, odnosno čemu? razumijevanju Kur'ana. Abullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu bi'o od najuvčanih ashab Allahu Qasanita sallallahu marih vsem u pitanju tafsir. Naravno, ovdje da nam pomenem, Allah da usako, dobro. Znači, kada u pitanju tafsir ibn Abbas, znači, ibn Abbasova tumačenja, kao što spomnio ulema, je sa strane senada, odnosno lanca, prenose oca, da je večinom prenesena, znači, sa pet lana oca. Sa pet lana oca. Znači, sada odine vremena, znači da vam da govorim o tim lancima, znači prijelike, znači kad bi se vratili na seprede od Abdullahi bin Abbas radi na ta'anhu koji su spomenu prije svega u tefsiru Ibn Jarira al-Tabari, i drugi znači videli mi da se to vrti oko 5 seneda. Međutim, znači ima seneda međutim senedima koji nisu vjerodostojni. Tako se ono što nalazite u knjigama da se pripisu Abdullahi bin Abbas radi Allah ta'anhu nije vjerodoslojeni. Nije vjerodosno, nego Mego lama hadisa je opet, da kažemo, pročačkala, odnosno pogledala te senede koji se prenosi od Allah ibn Abbasa. jer ono što se prenosi od ashaba, Allah'u to je isto vrsta. Vrsta čega? Vrsta hadisa. Međutim, u terminologiji se zave kako? Znači zove se mawkuf, znači predaja. Znači što se pripisuje ashabu da je reko, ta predaja, to se naziva također hadis, međutim kaže se hadif mawkuf. Znači, nešto što je prenešeno i zato je ulema hadisa, znači koja je gledala taj lanac prenoslaca, također gledala lanac prenoslaca ono što se prenosio da sahaba Allahog posanika a.s. Ono što je ovdje kod nas prevedeno i što je prošljeno među ljudima, znači kao tafsirima Abbas-a, većina predaja u tom tafsiru znači, su preneseni nevjero doslovnim lanacom prenoslaca i ulema je na te stvari ukazano. Znači, to je došlo jedan alin koji je, znači sakup je suša da je Abdullah i abbas То есть сап песой при Абдуллах ибн Аббас ради Аллах тааля анху маджут тим не обрачал паж на веродостойность и дни веродостойность. Одни из хаба ко исби учини е био такодже Абдуллах ибн Масуд ради Аллах тааля анху ко е био едан од два наични عليه салату ва салам по питању по питан тефсир. Је спомењела моде само из рекупа од Абдуллах ибн Масуд ради Аллах тааля анбије каже: "Колло зи ла من гајрума ма نزлет ајетун мин китабиллах, иллах Kaže da komenog auceruć moja duša koji je nema ajet alahu beknizim a kaže da ja ne znam da ja ne znam kaže gdje objavljeno mjesto gdje objavljena taj ajet i po pitanju koga je objavljen taj ajet kaže ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته i kaže da znam da post da znam da postojio o Abdulah govori iz oblasti znači ne govori poještavljajući svoj vezum sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kaže da znam da ima Iko, da poznaje više, da je učeni u Allahuvoj knjizi od mene, a da se do njega može doći, kaže do njega bi došao. A da se do njega može doći, do njega bi došao. I ovo je bio, Allah dao svako dobro, znači prakse selefa. Znači, selef je putoval u potrzi, potreza traženjem znaju. Znači, ne samo sedi još i pratiš preko paltaka, pratiš preko... Znači, moraš samo, moraš. Da znači, mi smo sad znao malo razmađeno, znači sve ćeš da te nakad gde doći. Znači predavanje nigdje, predavanje daleko, predavanje pet kap, gdje ćeš ti plejs koliko razmišljaš da doćiš. Nije se, to se vraća na sam čovjek. Međutim selef je prijem, Allahu Nado svako dobro, znači znali su vremenu kad nije bilo znači aviona, kad nije bilo, kad nije bilo vozova, kad nije bilo autobusa, znači kad su išli pješaki ili na jahalicama. Znači. Znali su da prijeđu iz Medine do do Irak u pustinji on znači da putuju radi samo jednog hadisa Allahovog poslanika عليه الصلاه zato što su čuli da tamo ima neko ko kaže nešto da je čuo Allahovog poslanika ili da prenosi da Allahovog poslanika عليه الصلاه والسلام oni zato nisu znali putovali su stotinama hiljadama kilometara u potrazi za hadisom poslanika صلى الله عليه zato je ulema Toska tib al-Bagdadi drugi zato su napisali zasebna dijela u kojima su govorili o putovanjima učenjaka u potrazi za hadisom znači u njihovim putovanjima i u njihovom umoru kojun su koji su nagalj znači kako bi došli da znaju e onda to nije bilo samo kada je pitan tadi isto bilo kada je pitan kuran kada je pitan niti kada je pitan uh znači sve to znači putovali su radi toga radi čega kako bi naučili i zato znate slučaj na ovo uh, ovu pada pa da napetovala pri znači znači nisam spremao uh, ovo za predavanje i zato ako pogriješimo nekome mimo nešto na mojoj temi znači uh, suci baqibna mahleda baqibna mahled jedu čen imam ahmeda koji je iz Antalusa došao do Bagdada, u to vreme, znači, je pješke, jel, jel jah, ona znači, kako bi došao do, da sluša od imama Ahmeda. I došao je u Bagdad kod imama Ahmeda u vremenu, kada imam Ahmedu bilo zabranj da govori. Kada je, tako, tako kažemo, znači, prije nego što je, ili poslije bio bićo, kada je bio u kućnom pritvoru. Pa smo došli, pa je rekao, gdje je imam Ahmed? Gdje prenosi? Gdje se, kaže, ne prenosi još. Pa je, šta, jel, nego je svaki dan dolazi kod ima, Imam Ahmeda u svojstvu, odnosno da kažem u izgledu, znači nekoga ko prosi. Pa je pokucao na vlata Imam Ahmeda i ušao bi, predstavio bi se kao pa je rekao Imam Ahmedu prvi put, znači svaki put kad uđem, želim da od tebe prenesem, znači da mi citiraš nešto od hadisa posle neka risa. Onda sam tada to bile želim, pa bi došao je svaki na pokucao, uđe, Zadrži se malo koliko se jer one kui piše zadrži pa ima imam Ahmed rekao prenio me ta ta ta ta ta da personiks sam se on dizao djupi da bi sinu bi piso da bi bi piso da bi bi piso i tako je ost 100 mnogo vremena u Bagdadu tako je tako je binišnji od imama Ahmeda Također, kada je da od, od od od učenika mama Malik Medinu grad Bosanika sallallahu alejkum također takonjer supposloči andalus došo kod imama Malik kada uči kadi znači, da sluša harke imala malka iz u džamija Allaha pokoj kojemu neka je salatu selam. I došao su sušoj, مفارش da je to bio dugo je kada prvi put u Medinu došo Islam. Prvi put u Medinu došo Islam. I znači pojavio se slan i došlo do ljudi i došlo neka jer kad nisu ne znam šta je slon, znači došlo je nešto. Načemu što je znači možemo misliti da prvi put život vide slona. I kaže znači ljudi su toliko bilo da znači, su svi izlatili da vide da vide slona. Među tim bio ostao samo znači jedan od njih. Znači, A što vam je takođi? Pa kad je mali ima malo teško da što nisi izašao, kaže nisam došo, on kaže da gledamo slat. Došao sam do učim, naučim pa te. Znači ti primjera, znači ti primjera je, tako da kažem u punu. Znači gdje su putovali, znači šta znači putovan, umarili se. U potrazi, znači u potrazi za znanjem. Zato nam dao svako dobro, znači kad imate pilku, u džamije negdje naučite kod nekog kurana. A džamije još da ne kažem topla. Znači, znači koja je to blagodat? Znači, da ideš ne znam koliko pješke da ideš, vrijedi. Međutim, to može samo postići ona osoba koja zna vrijedno znanje. Ako ne znaš vrijedno znanje i ne je znanje, Allah će li šanog ti I zato kažem, vratite se, odnosno ovdje bi mogu govoriti i predavanje, i predavanje o tome kako su ljudi, koliko su ljudi putovali. Koliko su putovali, stotine, stotine, hiljade, hiljade kilometara, kako bi naučili našto od Allahove tabarak i va ta'ala. Znači kaže Abdullah ibn Mesul, kad bi znao da ima neko, oti što bi do njega odnosno putovo bih nauchim da, da odnosno da od njega oda od njega to. Dobro, međutim hoću želim da ukažem kada je u pitanju kada je u pitanju Abdullah kada kada u pitanju kada je u pitano tafsir ashabe. Brate počasno. Na primjer nekada nek otvori tafsir Ibn Kesira i sad tu mašine nekoga ajeta i na primjer kaže ovaj je Abdullah ibn Bashra ko to, Abdullah ibn Saudera ko to, I tamo spomenuo se različite stvari. Međutim, Hafizir ibn Tafsir je sve tako da kažemo Tafsiru jednog ajta. No kaže, dobro, da to znači ovo i to znači ovo. Dragi, braći, cijeni sestri, rekao sam, treba je znati kako čitate Tafsiru. Odvisno, ove stvari kada znate, onda drugačije čitati Tafsiru. Ponekad u lama, ponekad ashabi, kada tumače neki ajat. U svom tumačenju navedu primjer nekih od onoga što ga obuhvata, što ga obuhvata je šta? Što ga obuhvata je sure, a teh ihdina s-sirat al-mustaqim. Ho je znači put, pravi put, sirat al-mustaqim znači put koji je prav, a koji nije kriv. Verimo Allahu. Dobro, prenosi se odih ashabi da su rekli pravi put sirat al-mustaqim kad to je šta? to je islam. Na primjer, prenosi se od Alija radijalullah ta'ala Ahmedu da je rekao sirat al-mustaqim to je Kur'an. Dakle, čeraj dobro Quran, ili islam, ili islam, ili islam. Načuva, to Kur'an je islam i ništa. Moću va je to buhmeta sa to. A je to buhmeta sve. Znaci, pravi put to smo je šta? islam. Možete i mošni biti na ispravnom islamskom Kur'anu, ne možete. Možete na ispravnom Kur'anu putovati besunnetu, ne možete. Tako daaj koji pretumači da islam, koji pretumači da je Kur'an, ko tumači da je sunnet, znači one samo naveo primjer onoga što buhmeta taj, ajte dobro obratite pažnju ovu kada čitate neki, kada čitate neke od ovih. Ili na primjer, dođete do ajeta u suri Fathe, da Allah je zalimun li nafsihi, wa minhum muktasil, wa minhu salihun Zatim smo dali da našu knjigu naslijede naše robovi koje smo mi odabrali. Da našu knjigu naslijede naše robovi koje smo mi odabrali. Znači ovdje Allah Jilashanu govori da oni koji su naslijedili, koji kod sema imaju znanje u Kur'an Allah mi odabrali robovi. I e da nas inša Allah, ta da nas, inša Allah tabarika ta'ala ta učini od njih. Međutimo da Allah Jilashanu kaže humo nfse, humo ktusid, humo kaže među njima ima oni koji su griješili prema sebe. Među ima onih koji prednjače u dobro. A među njima ima onih koji su ni tamo njima. Pa, na primjer, kada se govori onih koji prednjače u dobro, neki su spomenuli to su oni koji obavljaju namaz u dobro. Neki su rekli to su oni koji vode računa o zikru pasnje, namaz. Neki su rekli to su oni koji šta? Uče kuraj. Neki su spomenuli to su oni koji se bore na lahom putu. Međutim, ovdje ispravno šta? Znači da, a, eto, buhmata sve njih. Se oni koji čine dobra djela i koji u načinih u buhleta ovaj kuranski aj. Tako da ono što se spomenio da sahaba po pitanju ovoga tumačenja, znači tu je raznolikost tumačenja. A to nije kontradiktornost tumačenja. I to je jedno pravilo koje spominjemješ kolesamim tajmije, u somdjelu al-muqaddima fi usuli tafsir, u usuli tafsira gdje govori o tafsiru. Ja ovamo spominjem da to što ste ste dodaje ne kaže, Hafiz za tafsir Ibn Kesira Ab Abdullah ibn Masud kaže, vak Abdullah ibn Masud kaže, vak. Ali ja radijalullah ta'ala kaže, va. u većini slučajeva oni ne samo primjer Primjer onoga što buhvata taj aj a taj aj to buhvata sveti sate spomenuti star. Fatima, posle toga kaže hafiz ibn Kesir kaže ako ako nenađemo ništa. Da znači rekli smo da Kur'an Kur'an Kur'an Kažnje veliki broj u lame, u lame uspomnih u onda u tom slučaju vraća na govor tabiina. A tabiini su ko? Oni koji su videli ashabi Allaho i Pasanika sallallahu alaihi wa Oni koji su videli, nači generacija, koja je videla ashabi Allaho i Pasanika alaihi wa sallam. se dobiva, nači naziv tabiini se dobiva samim viđenjem nekoga od ashaba. Nači isto ko je ashab, ono je ko, ko je videla Pasanika Pa makali, nači iz daleka, da bi je videla samo jedan put, oni je Međutim, zato imamo da ređe tako da kažemo tabiina i da ređe ashaba. Znači neki su vidli poslanih, kao i sada to se nam vidilo nisplejnje od njega ništa. Međutim neki su vidili onost uz njega, isto tako tabiini. Neki su vidili videli, videli na naprimer, nekoga od ashaba. Međutim neki su se družli sa ashabima i godinama od njih neći ne Pa tako od tih tabiina, ovdje navodi Hafez ibn Kesir, kaže ke Mujahid ibn Džabr. Kao Mujahid ibn Džabr. Mujahid ibn Džabr, تابعينا ماشي هني كويس ودله صحابه الله اصحابه الله وكثرنك عليه الصلاه والسلام نا يكون التفسير يهدي استمناو اذا دي كاجي ده مجاهد ركوا كان جا عرضت المصحف على ابن عباس ثلاثه اعرضات من فاتحته الى خاتمته اوقفته عند كل آية منه واساله عنها كان جا تريبوتا سم برووتو قران عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماشي مجاهد يكون كجا Abdullahi ibn Abbas. Tri puta sam predočio Mushaf Abdullah ibn Abbasu, radijalallahu tal'anu. Na jedan put, nego tri puta. Svaki put sam ga kod svakog ajta zaustavio i pitao o značenju toga ajta. Svaki put sam ga zaustavio šta? I pitao o značenju o značenju tog, toga ajta. Dobro, ovdje mi Kisir spomeno znači da je ova, ove stepence ili ove sare, da je to metodologija. Sve suprotno tumačenje Kur'ana ovo metodologijom ili ovim načinom je zabranjeno. I za to kaže hafiz ibn Kassir. A čeo kaže ko? Ibn Kassir. Fa amma tafsirul qur'an bi mugerradi rai fa haramun. A kaže, što se tiče tumačenju qur'ana samišnju. Naprimer, da je čeo kaže a misi na to tako. To bi moglo da znači če Kaže fa haramun, kaže to je haram. Če haram, če veliki greh. Jedan, kod največjih greha. I posto, kaj spomenu hadis, Adu Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'la anhu, الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم: من قال بالقران برائه فليتبوأ مقعده من النار. كو كاجي القران، كو كاجي كا كا او قران، بو свом мишљењу нека припреми sebi mjesto у джелиму. كو كاجي القران له او قران، по свом мишљењу, значи كو каже о курану без знања, без претходног дока за валидно, оме што смо сада говорили, каже فليتبوأ مقعده من النار، нека sebi припреми mjesto где na sebi pripremi mjesto u džahannamu. Jer subhanallazimste, pogledajte ovde se Allah dao sa dobro. Znate, ako je sad ako je griješ, na primjer da slušaš sad predavanje nekoga. I na primjer odeš tog predavanja i kažeš taj čovjek rekao to i to. I na primjer on sad rekao nešto ti to protumačiš, no on nije vezan sveze. Znate, jel tu, za to zato nije grijeh da protumačiš nečiji govor, onako kako možda ni čovjeku nije palo na pamet. Znate, naravno da je grijeh. Znate, može slaže čovjeka, da potvrdiš čovjek. I tako dalje. Pa kako je tek zamisl, onda Allah on dao svako dobro kada je u pitanju govor gospodara ljudi. Kada je u pitanju govor gospodara svjetola. Znači, za tako čovjek olahko može da govori o Kur'an i da tumači Kur'an. I zato je došlo od selefana. Znači, zato je došlo ovdje od selefana. Znači, dosta izreka u kojima se govori o veličini. Da kažemo opasno se tumačenje Kur'ana. To je jest da kuboriš u Kur'anu Kur'an bez prethodnog znanja, bez prethomno spomenute metodologije. A spomenu znači, sada pokazuje se Ajdemo Musajeba, jedan od velikih tabina. Kaže Said ibn Musajeb, ibn Musajeb mišljenja, znači sad i surađene magistarske, doktorske disertacije o ibn o Said ibn Musajeb i njegovim fikski mišljenjima. Kaže kad bi ga bio je, bi, kaže od najučitelji ljudi u halal i haram. Šta se misli o halalu i haramu u viku? Moj je bi ga piti nešto o Kur'anu kaže kao da ne bismo. Kad bi danas O musibetu i belaju oni koji govore o islamu bez znanja. I zato kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, da Allah neće uzdići ovo znanje tako što će ga uzdići iz ljudi. Nego će ga uzdići kako? Tako što će umjeti učeni ljudi. Pa kaže pa će onda ljudi šta? Pa će onda ljudi uzeti neznalice i od njih će tražiti fetru. I od njih će tražiti mišljenje. Kaže pa će im pa će iz sebe i njih sve će odvesti. Hela sve će odvesti u zaput. Znači, govor o oh Allahov vire je manet. I zato, kad su došli kod imama Malika, znači, dolazim mu iz Španije. Koliko se je proširilo znanje imama Malka, Znači, iz Španije mu dolazili u Medinu da ga pitaju. Pa došli jedne prilike imama Maliku, postavili mu ne znam, gledali sam tačno 20 pitanja. Pa ima Malik odgovorio na manje od pola. Odgovorio na neki sedam osim. odgovorio kako? Čuo sam toga, toga, toga, da je posanio sam se na majku. Pa kažu ima me, kako će mu si misli vrat, malja, A ni sam da odgovršaćmo reč ljudima. Pa kaže recite ljudima da Malik ne zna. Dači recite ljudima šta da Malik ne zna, jedno sama stvar. Dači ne znam goto. A ljudi znači, im danas se ljudima bela, znači ješ ti danas za neko telefono ne nešto. Da. Da. Dači da ti sad nek njeg... da ne kažem ako je MRD i tako dalje. Znači da ti njeg... neka on kaže ne znam. Šta se uči školi je zbilj. Ješ ma ne postao, postao te nazar, postao te voda, postao te voda da ne znaš. I zato ljudi da lupali. Već, ljudi lupaju i govori. Zato što nema metodologije, nema osnove da se vrati i da podnije I zato se prenosi od masruka. Također je tabina da je govorio ittaqul tafsira, fa innahu ar rivayetu anillah. Kaže, čuvajte se tafsira, to je tumačen kuraj, jer je kaže, je to prenošenje od Allaha. To je šta? Prenošenje od Allah'a. I zato je, zato Ibnu Qajim, Allah se sminuo Ibnu Qajimu, zato je repiso jednu veliku, jednu veliku, poznatu knjivu, koje nazvo A'alamul muwakti'in. Ili I'alamul muwakti'in. Naki čita A'alam, naki I'alamul muwakti'in. Ana rabbi la'alamin. Od prilike značenje bi bilo velikani ili podpisnici, znači bukva na primjeru, podpisnici u ime gospodara svih svijetova. Što znači podpisnici u ime gospodara? Hoće da kanže da oni ljudi koji izdaju fetve, koji govorej ljudima, Da se oni u stvari svojim, oni kad kaže, a čovjek toga bila nije svjesna, čovjek kad nešto kaže, on tu kao da je, čovjek kad fetvu, on tu kao da je potpisao ja, ta i taj, u ime gospodara svih svjetova kažem da je to tako i taj. To znači fetva. Napisao knjigu dva toma, znači lika knjiga. Samo o odgovornosti fetve. Znači kolika je odgovornost oni koji šta ljudima daju odgovore na pitanje. Pa makar bilo pitanje nije koje je jednostavno. Znači ti kad upita neko, jel mi ovdje namaz isprav, nijem namaz isprav. Znači moraš da imaš znanje da kažeš, jel isprav. Ako si rekao isprav, kao da se potpisu je rekao, poslanik Muhammed sallallahu sallam ti kaže da da je isprav, jel da nije isprav. Potpisnici u ime gospodara svih svijeta. I zato, draga braću, govor Allah o Allahovoj knizi. Ovdje isto tako da govorimo o sunnetu. Ovdje tako da govorimo o fiku. Nemo nešteh tako govoritu Allahu ne Vira. se seki zađi ilupati govoritu Allahu ve Tabarak wa Taalā Vira. Pa vaikajni Allahu ve Vira. Vaikko vaikajni Allahu ve Vira. Allah ve Vira. Ovo je vudu billahi ta'ala. Hči stvari pripisu Allahu ve Vira. Pripisu Islamu, pripisu Kur'anu. Majutin, kad ga pogledaš, Allahu mrečiš ľudij meitafan završio. Meitafan završio. Dođe i govori Allahu ve Tabarak Na Taalā Vira. Če ovaj Jedan tako gledan na tlouvisu, govorili kaže Allah kranja, kaže. Allah posti. Allahu Allah. Čije kaže što kaže? Allah klanja. Čimo vidjeli koji Allah da Kako? Odakle to što mislite da tumačam? Inna Allahu wa malaikatahu <laughs> yusalluna ala an-nabi. Allah i njegovi yusalluna ala nabi Kako se kaže kako se kaže da se yusalli. Kako se kaže ja planjam? Ana usalli. Kao što se kaže oni klaneju yu sallun. Na primjer sada kažemo ko ide zakasno do verae, oni klanjaju šta ćemo gdje su bili yu znači, sallun, znači klanjanje. Šta radi yu Ili salu klanja res. Majutim salat namaz, jezički znači dova. Da neko znači moli za neko. Ili da kaže Allah ti se smilovao, Allah te oprostio, ili da pohvali, to jezičko značenje salat. Međutim u šerijatu Salavat je na, Ako bi se vratili na i il mihala i ako bi se vratili na... Znači namaz je šta? Namaz su određena riječi i djela koje se izgovaraju određeno vrijeme. Znači Allahu Akbar, Migneshu ruke, Subhaneke, Euza, Bismillah, to je namaz. Međutim, miski znači namaz. Dobar, Allah izgleda šehanu ode kad bi neko bukvalo. Allah i njegovi meleki klanjaju. Jusallun. Međutim, ode sve se misli ode Jusallun. Misli se sadome za poslanika. Pa je zato ulema rekla namaz ili salat od Allaha je pohvala poslanika. Od meleka salavat na poslanika. A od nas vjenika isto tako salavat. Međutim, međutim neki su redkli Allah klanja. Zašto? Kaže Allah i njegove meleci klanjaju. Znači pogledajte čovjek govori o čemu? govori Allah o i tebara kvite. I zato ovdje ovo što sam sada spomenu ovo je metodologija. Način tumačenja Kur'ana, metodologija ehli sunnata al džamaata, kada se tumači, kada se tumači Kur'an. E sad suprotno ovome, kada bi se vratili je govorila i ukazivala, govorila o pravicima, koji su tumačili Kur'an suprotno ovome. Koji su Kur'an tumačili shodno čemu? Shodno mišljenju. Znači, on nešto zamisli u svoji glavi, on zamisli nešto u svoji glavi, i on misli da je to islam. I onda je sad kako će on... Na Nađutim u Kur'an se kaže drugači. On nađe neki tefsir, nađe neki tefsir, nešto tamo nađe, nešto nađe, i kaže to je značenje to kito gajte. I zato ćete nađi toliko u tefsirima, da kažemo lažnih predaja, da kažemo ležni hadisa na posanika sallallahu alaihi wa sallam, znači koji se nalazi u nekim knjihama tefsira. I zato, ti na te tefsire ulamo, i zašto mi, zašto ovdje kažemo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 Batilijski. Znači koji hoće da kažu, ali sam prije predhavanjem, da se naplavali, kažem vako neka na nas neplavali. Valah te meni reči, ne reč neinteresuje. Nes to bička reč. Valah nije znao ni kese, ni, ni kurtu, ni drugi. Nije znao ni korkut, ni, ni, ni drugi. Sad dođu, razumiješ, ezoterički, egzokerečki, ohaj, vaki, jesi artologija, ne jesi artologija, takvode. Valah, razumiješ, ni, ni, ni besin korkut, ni jesu so znam. Uglavnom, hele ne Alete razmiješilo ono fora da se spomni. Onamo sve kapetor znači sve, znači batinski to sve, što znači batinski to sve. Zahir, površkom isk znači nešto, što je malištine, malištine. Batin znači nešto što je unutrina. Znači nešto što ti ne vidiš. Dobro. Obo i razas, ukrani maosne. Međutim što se podrazumije ovde sad po tu mrson tumsira, batinski to sve. Znači hoće da kaže, znači du vidi kaže obo obo vanštine, na znači, što vi mislite da to znači, nije to, znači Mi znamo nešto drugo što vi ne znate. To je ono za običnu raju. Za običnu raju to je tefsir. Međutim, kod nas ima drugi tefsir koji ukaziva, znaš, na pravu, a to ne može sad dođe do toga. Do toga trebaš da dođeš, da do da razumiješ šta da rađuš. Sad ćemo nam primere tog tefsira. Znači, spomenuo sam ovdje primer. Znači, jedan od najpoznatijih komentatora te vrste tefsira je bio Ibn Arabi. Znači ona ibn Arabi, reko se ne ibn Arabi, malikijski pravnik, nego ona i drugi. Ona pribira, kad govori o Nuhu narodu, onim koji su potaklili, kaže Nuhu alaihi sallam nije nije razumio. Oni su bili ljudi koji su bili ludi za Allahum. Bi bili, plivali uđubami za Allahum, kovarika za sallam. I onda dolazhi do ajeta, ovaj vaj je nije smijes. Dolezhi do ajeta kaže, mimma khati'atihim ugriku da svojih svi njih grihovi su potopljeni kažu je potopljeni su u more a lagle ubari potopljeni su gdje mora laglo putino što još ljudi ne dolazio a etu i na levi na kaptanu saun alehim an gertam an dumdul maiun oni ko i ne vjeruju sve jedno dali ti ni upomenuo ne će vjerovati allah je zapečatio u njihova srca allah je zapečatio khatta allah la allah ku rukum Allah je zapečetio njihova srca, njihove sluhovove i na njihovim očima je kopriva. On kaže šta, ovo izraz kefaru, to sam govorio, da kefaru u arabskom mesku znači pokrivati. Kaže Ode kefaru kaže, ne misli se na nabijenike, nego misli se na one iskreni, baš iskreni Allahove robove, koji kriju svoje dobro vjerovanje svojih las. A ti takve ljudi se jedno pozorivo-napozorivo, pozorivo, oni će ostati na svojoj iskri A kaže, Allah je zapečatio njihova srca, njihova, njihove oči, njihov sluh, njihove oči, zapečatio sačim zaštitio, pa do nje ne dolazi zavruta. Ač ovo je primjer tefsira da Allah tebara kvitala o toga, o toga se učila. Primer te vrste, obratite se pažnju, primer te vrste, ova, na ova metodologija tefsira ćete dosta način, Kako ajtema tako i je ispa. Kako ajtema tako šta? Pa nisam. I razni pravnici su se povodili za ovim način tumačenja Kur'ana. Jer zašto? Zato što duđuju sami kimičnje. I onda ono što kaže mu da se čarae, ne može naš nikakav dokaz za tu svoju glupost. I onda znaš, on hoće da kaže, ma nije to tu, nego je tu, to, to. Znaš. I onda na primjer sad dođi i sadon ili na primjer on ne može to da razumije. Ta prva lohta Senika ni cela to se ne kaže da neće nastupiti sudnji dan sve dok sunce ne izađe šta sa zapada. To je neka stvar postoj koji ne možemo tako da kažemo sad u vrijeme razumjeti. Pa Međutim isto ko što je prije binu na 100 godina, neke stvari su ljudima bile nepoznate čudno. Međutim pa došlo znanje da kažemo tu kako može. Da će možda danas ljudi čudno da se zemlja može drugačije početi okretati, predstavlja znam sati. Pa dakle, mora znači da 100 godina tu, 100 godina tu neće ljudi na biti. Dobro, ne. U glavnom on donju dikanju Neće nastupiti sudnji dan dok sunce ne izađe sa zapada. To kažu, nije to u mišljenju baš da sunce izađe. Nego da će Islam procvatat na zapadu. Da će Islam procvatat na zapad. I kažu, zato vidite onaj pravi kaže Islam. Nije više je pravi Islam u Mekinu, nije, nije je pravi sam u Britaniji, u Americi. Tamo ljudi imaju i tako itd. itd. Uglavnom, znate što je ovdje bitno? bitno je ovdje da sa takim stvarima, pogledajte, ljudi dolaze sa tumačenjem u ovom vremenu. Znači, niko prije, niko, niko, niko, niko doleme nije došao sa takvim tumačenjem. Naprimer, ovdje, kad se vratilo ovaj hadis, govor komentatora koji su govorili, bilo da se radi i bilo da se radi i bilo da, znači iz bilo kojeg mezeva, od mezeva ahlu sunnet, nećete naći nijednog jedinog, ne, je ne, ne samo ahlu sunnet, a vallaj, ni šir, ni ni muatir, niko nije protumačen, dođu ljudi da nas i to tumačuje. Znači, to su stanci ove ideje, ove metodologije, ovih, da kažemo tako, batinija. Jedan od onih, sad veodem da vam to spominjem, u smislu upozoravanja. Jer u Lama je na nov, ovu vrstu tefsir upozorila. Od koji kod, kod osoba u ovom vremenu, koji je živi, radi, govori, da tako kažemo islamu, kod kojeg je prisutno ovo tumačenje Kur'ana je čovjek koji se zove Imran Hosein. Znači, to je osoba koja ima ovakvu metodoliku, priliku tumačenja, da kažemo, a hadisa. I zato, na primjer, Ja sam se vratio na, na njegov govor od Đejam. Na primjer, ono što se spomine, znači hadis vjerodostojni, znači kad se pojavi Đejal da će da antrajeti, da znači, tako toliko, on kaže to je vlast Velike Britanije. Onda i drugi dan to je vlast Amerike. Onda je treći dan će biti vlastoga i toga. Onda na primjer kaže je džuđi među oni on kaže veći su izašli dan. Oni su, su među nama. Znači je džuđi među džući načinar koji su gore da oni su kaže, izašli, i oni su već šta? pači. Okay. Onda kaži što tako da je de i izašlo da se pojavi i tako dalje. Uglavnom što je ovde poenta, gledajte, znači taj čovjek dolazi sa to umančjenjem, da prije njega. Tađi prije toga ima na sebi. Niko tako ne je tumačio određene ajte hadise. Li Hasanov usum i ne znam kako, da neka imam sad je Buhari. Znači niko nije došao sa takim tumačenjem. Znači konsenzus uleme ehli sunnata vel jamaata znači da je značenje to drugačije, znači da kada se pojavi <laughs> Znači kada dođe, kada se pojavi deđar, da znači, će od preznaka, sudnjeg dana biti tako i tako. I zato on kaže, znači ulema, jer na ovakve ljude koji ovako govore, znači upozorila. Znači ti danas dođe i čovjek i kaže, u govoru tog čovjeka ima, u govoru tog čovjeka ima istinu. Ja vam kažem, fratra, da istinu bilo kojeg fratra koji drži misu, ona je ili popa, i recite mi da u njegovom govoru 100% laštvo. Alo, ja ne znam šta piše ništa što isto. Onaj ko ljudi poziva na moral, kaže ne možete biti buoni, moj to buono, ako kaže, na jer koji ste? Onda ljudi kažu, razumijem, čovjek predvidi onakje događaje. A hoćeš razumiješ ima od ovaj vidovi ti Jamila, ovioni, ovaj, razmišljaš, koji predviđi isto tako i pogađa događaje da de, će se desiti. No se sula predviđanje više od no, od imrana Husena i. Pa je ti kako postim, znači gdje to mir? Za druge stvari, znači pa neka neko govori, pa neka neko, neki stvari koje Znači danas svaki zna da će Islava pobijet. Znači zamiš dođe i ja sad stoprim pametan i kažem, slušajte ljudi, znači ovo što se dešava u Sidi, znajte, pobijeće Islava. <laughs> I sad kaže, o kako, u ljudi rekao, ovo je voda, svaki zna da će pobijeći Islava. Ta onaj. Pa čiti da samo je pitanje, kad će Islava pobijeći? E tako je bio jedan ovdje i srvo jednog na našeg blomančeva je Alim odavde. I kaže, slušaj, kaže, vidio sam vas rediti Aliju Kaže, znaš šta mi je rekao? E, kom da će pobijeti Islam? Moja no, rekao, ali ne trebaš mi niti Azritalija govori da će Islam pobijeti. Znaš no, ja da će Islam po, po, po, po, pobijeti. Znači, ljudi govori neke stvari koje su... Sobst... Znači, ljudi su o, o islamske revolucijama koje se danas dešavaju, koje, da, koje se danas dešava u arapskom svijetu, će znači, govorili prije imena naosebi. Znači, zato što nije dan takut, ono što naš narod kaže, nije niče od ozore gorla. Znači, takut, znači, slobodno, znači, nije ni A znači niti nabira de zorri ni ni nije mubarakova nije zain mabidin ani asa niti šeride zorri što naš narod kaže, ne trebati nimo ran Hussein ni Ivan ni ovaj, ni ona izato on kaže mako je neko pogodio unaçam znači to meru nije to meru zašto zato što imaš si je taj za ja kaže ne uzbila da čovjek koji jeste svih znači ti kaže nije to neko meru ako čovjek određeni stvari ma kaže je to meru znači mirilo kakva je osnova da kažemo ko i zato Allah nda Nači Ulema je na ovak pesaru ukazivala u svom vremenu. I zato sam onako zašto je Buhari rahmetullah alayh sve što je napisao svoje delo fikolektor. Nači nije Buhari da je bio da nije znao šta će urad, ne znam sad jeo da napisati. Nači kad je vidio da se te asar proširile, nači zablode u njegovom vremenu, kad se pojavle moa teze, pojavljuje se Rafidi i poreao se, napisao nečije ukazu na njih dalalet, ukazu na njih, neniho Tako znači isto je tako to sam da ukazivanje na ovu na ukazivanje na ovakih I zato kaže Imam Šafija, ovdje ću vam svoj znači govor imama Šafije. Znači uvo što ću spomenuti jeste odnos s ovim izrekama, za nekoliko izreka, da vidite kakav je bio odnos selefa prema novotarejima koji se pojavili u vjer. Znači ne odnos koji se pojavili koji se dao, ne odnos selefa. Pa kaže imam Šafija, a znate koji je bio imam Šafija, kaže li an jelaka Allahe la abdu, bi kulli them bin ma'ada širk a hab. Ilai yamin an yalqahu bi şey'i min al-ahva'a. Boja, govor imama al-Safi'a, o zapevante dobro. Znači, da čovjek sretni Allah'a, sa svakom vrstom greha osim širka, draži mi, nego da sretni Allah'a sa nečim od novotarih. Znači, da čovjek sretni Allah'a, tibarikhu ta'ala, sa svakom vrstom greha mimo širka. Zavtru, za to, što širk, Allah'a tibarikhu ta'ala nečo prosti. Znači, draži mi, ovo kaži imama al Dražen je, nego da čovjek sretne Allaha sa nečim od strasti. od ovde ehwasa misli na novatari. Zato što je prva generacija Novotari nazivala Ashabul Hawa. Znači stredbenici strasti. Zašto su bili stredbenici strasti? Zato što daje prednogo svojim strastima nad, na čemu? Nad dokazom. I zato, kaže šeikh Al-Bani rahmatullahi alihi, govorio, kaže, talbul ilmi yekvihi dalilun wahid. Kaže, onaj koji traži istinu. Kaže, njimu je dovoljan jedan dokaz. Znači, da mu doneseš i da on topra. A každe je sljedbenim strasti nije mu dovoljno hiljadu do okaza. Znači sljedbenim strasti nije dovoljno šta? Nije dovoljno hiljadu, hiljadu do okaza. I da kažem. Znači, ovim stvari, znači, govor o novotarijama nije, da kažemo ko što neki kažu, prvi put se sada proširio na našim prostoru. Pogledajte rahmetli metle Hanđevića i njegova djena na koliko je novotarija u, kazivu. u kazivu je na dlaku. Govorio pisto na tekstu o dlaki koja je bila, pod navodnicima, prisutna u Begovoj džami, koji se pripisivali Allahom po saniqu alihi s-salatu wa s-salam, koja se iznosila od reči na vrijeme, i ljudi se ljubili. Znači, Mehmed Hanđević govorio, dobro, pa ste da je ona dlaka, da je ona dlaka, znači da kažem bilo bi govara, međut je imeli dlaka, znači da je dlaka dolgo u grmena sa čumama. Iznosili su gdje sto ljudi ljubili. Dobro, znači, koji tu mi govorio, koji je rahmetlu Hanđević. Kao što je govorio, još dosta drugih vrsta novatarije, na njih ukaz Prenosi se od Abu Bakra ibn Ayyasha koji kaže što bio kod nas Modić koji je kaže bio ono griješnik bio kaže pri on ubio ovakvo neko radio pa kaže thumma inhu bada an yaqra li shi'a pa skao da ne ga došla shiitske knjiga rafidiske knjige radi iz Mađostalog pozovanje sallallahu alejhi ve sellem pa kaže kada kaže fe dahala pa pošto shi'a Čuo, Thabit, yad an, yad an vel, vel, seraf. Pa kaže to čuo Habib ibn Abi Thabit, Habib ibn Abi Thabit Jelaludin, taj Jelaludin Pa kad je Habib ibn Abi Thabit čuo ovo, kaže što mu je rekao, onog momenta, te seradio što se radio od pijenja jevoga, kaže bio si na večjem hajru od onoga na čemu se sada. Od večjem hajru seđi orlanem. Zašto je to tako? Zato su Hana pogledajte koliko ćete videti ljudi koji piju alkohol. Međutim Subhanallahu će piti alkoho? On ni je prapravda, ne moj to porešno razumiti. Naako, po, da na primer bude budi opravdaje da čini svoj krih. Nači Baška je govoro o grjeena. Jozhana znači kolpo istama potpun, na če le kaže gobrimo sem.shana načetak greh, mali gr,či Sohala posani kar se na tostan kaže, brač cine sestre, čo je čere či riječ. Neje čee bote računa po to mi, pa če biti bajum, žehan nam sedam de godina. Pasanika ar-ehi salatu wa kaže suhne u hadiju suhne neb'udavda, kaže izaj isra če čovjek isto je Piti šest deset godina u pokornis Allah, t'barek wa ta'ala. Thumma yudarrani fil wasije. Zati in če učinti grešku, odnosno nepradu wasijetu. Wasijeta je šta? Testament oprope. To je sreći osta jov mi obliku, osta jov obliku. Nepravedno čero spodijelo. Suprotno Kur'anu, sunnetu Allah wa pasanika ar-ehi salatu wa Pa kaže pasanika ar-ehi salatu wa sallam, pa če umrijet A šest godina vin bil na ivate, pil na ivate tu. I to je pašnost, pašna zria. A jutim čovjek, pogaj čuj kada je na grihu. Veliki broj ljudi kada su na grihu, sjestani su u I Boris se sa sobom i zna da to što radi da da ne valja, je Boris da se da se, to, da se toga otrši. Pala neka vidiš, vidiš čovjeka pije prišao je jer kad ti prođeš pored njega kaže joj efendi izvini, ima problema sa ženom sa detskom momom znači men seično desilo čovjek kaže izvin bogati onaj što smo vidio da pijem ima meki problem čeksam ho se ti budu i čuje kada upali u Atari sve tu sad oni ubijeđen da je to istina oni ubijeđen da je proklinjanje Aisha radijallahu ta'ala anha da lahubi oni ubijeđen šta da je proklinjanje hazreti Aisha znači majke pravi oni da je to od Allahu veliki oni ubeđeni da proklinjanje mu da lahubi تطلب ليه عمره رجل قالته عنه ودلاهه يريك قدلي ايدكوا اذا تو صار هذه تبع تكنجت اولي في نفس قال لي ان اسمع من المسجد بلاحيه المسجد بنار تحترق حب الي من اسمع فيه ببدعه ليس لها مغير ماشي كل امريكانا صار قال ده تشوم الجامع ده ما نوتر ده ما وتره الجامع Kaže, draže mi je nego da čujem da u toj džavi postoji novotarija koja se čini. Leji se neha mojeg jer, a da nema to koja na to. Znači da se opet vidi, znači vrijednostu nemaju koja na to ukaziva. Pa makar ljudi ne prihvatim tvoje mišljenje. Jer opet vam kažem, ono što je zadačao u Lame, znači nije koliko će ga ljudi slušati ili koliko ga neće ljudi slušati. nego znači, njegov je obaveza da prenese. Zašto? Možete doći kasnije neko koji reći vidiš kako je bio neko koje je na Neki da ima neko neki ugled. Znači opetamo parano. Znači ne ne halbeš nije pevač. Koliko hočeo na punti, ovo je na punti ovo. Znači ne, ali vala, on dao svako dobro govor istini. On kaže to je makamubi anatum. Ispominjemo sam, uspomnimo sam moj desila Kutba rahmetullah alayhi. Da ćeš ku nešto došli, i rekli samo se povucio tada što se rekao. Biće bićeš pomnula, neć neć biti izašao na tom aspektu na kaz. A se napravi da se bolestan, pa šta počemo te izvući sa, da, od čega da to pogriješ, Kaže da se kajem u trgovine koje sam stekao sa Lavdilom. Jo viener petula nije je da se pomuču. Nije je da pouči svoje reči, koje ko sr što da. Ra zato što, zato što spomeno istin. Da je nije je da pouči. Iz zato shano da mi sad banaj, pada na pamet. Shano što pet, nikod nas ne zna sačim što onavljao šano, reci na čemu će završiti, na čemu će končati. Imo jedna so od vodi, ono maršalo postotanja. Hoditi možda Allah det barfatan Allah sitti chematta. Amad resanocni domre bez bez bez namazi bez roga bez. Mojite inkoku marude ku is grieshnici. Allah lo sam ne smoz smile, pa mo i e, on ima svoju timbo što je napisao sečanja Kreja. To sam spomenuo dosta puta. Našjali Kantavi je bio kad je šireatski pravnik i žen. Egde ti ne više voliti ženost. Pogotovo početku svog života. Nač je sedekut na početku bio znači osam je bio knjižni. I vremenom kad je bio sedekut znači kad je, jel, kad je bio na vrhuncu te svoje svog svoj knjižnog rada, znači tad su u arapskom svetačne u Kairu, zato što je u Kairu bilo sedište. Ona je proselio na Kairu tako od dvije škole do dva praska pitanja knjiženosti. Nač je s ene strane bio Taha hansei, s druge strane bio akt. Ova ta hansei što imaju radi jedan prevedeni tako da. Je sadali, ali tamo taj bio tnižini. I bio tada jedan čovjek koji je koji se zvao Hasan Ziyad. Ima ima svoj časopis koji se zvao Risal. I kaže poru šejh Ali tamo taj je za sin petelke u središte, je bio uredništvo. Časopis Risala i kaže tu se mogli učitelji. A moram reći da sam da Kutba otprijevnaći preko njegovih dijela, preko njegovih tečnih. Kut je nije bio na njegovoj strane popitan, ti književ nije raspravo. I kaže, kaže, tetka sem ga vidio, ako smo rekli da je tu vas je do kutbi, kaže, muka mi je, kaže, došla. Kaže, nije mi bilo teda lica kojim mi bilo mrže od njegovog lice. Od kojeg lica, od lica seda kutba. Međutim, kaže, kasnije, kaže, Allah ga je počestio sa nečim. Kaže, gdje želim da me Allah počestio sa desetimom toga. Znači, poslije to Allah počesti sa recim to je belo šehadet Allahu ekber. Kaje je idejallih da za da da da sa što je intenzivno njegovih nagradi. Da sa što to šehadet. Načudi šehadet tentar kako se čovjek znači kako se stvari mijene. Da zato sva koliko ljudi možda vidiš sada omalo važije je svoj moć. Možuti možda, možda možda Allah te barekuta taala to učitelj počestiš šehadet. I e, na sogni dana šta? Već možda tu. U, u, u, na dunia u kutu u mom to što mnogo je bilo neko Da kažemo neke, neke obične miske. Međutim, sudnji dan će nam, draga broj se sestre, pokazat sve. Pokazaće se taj uglijed. Da kažemo te da rečemo. Jer neće tu biti nikakvih štjela. Nema tu nikakvih štjela, ni povuci, potegni. Tu je ti tvoj gospodar. Tvoja dijela, tvoje srce, tvoja iskrenost. I tu će se sve. <coughs> I zato, svaljom, koliko ljudi koji mi sada ovdje gledamo. Međutim, Allah te bare hvitala da možda počasti žahaditi počestni tom najvećom darađom, koje dolazi, da kažem, poslije darađe Bosnanika, poslije darađe Ashaba, znači dolazi darađa šehadata na Allahum teba, a to je da neš sve, ono što je najvrljenje kot je kutuba, da danneš svoy život za Allahum teba, ko je ta' I ovo je nešto, znači, gdje čovjek biva na najvećim ispitu. I zato je došlo u sunnetu Allahum Fasanika, došlo je u sahilu imana Muslima, Kuk se seća wadanas, ilo lebo horeira, delo atam alimu. Dlahu kusani karih, salatu wassalam, kajé, kajé, man matah, kajé, koumri, koumri. Walem yaghzob, walem yuhaddif nefsahu bilhazwi, matah ala shu'batil minni faqih. Kajé, koumri, a nebudeh saboriho, nebudeh gaziho, yani svoju dušu nagovarao na to, prsticao svoju dušu na to. U smislu dovoljno, kad dođe vrijeme, ja ću to učiniti. Ko umre, a nije je dvije stvari, kjaže umreće sa osobinom licenira. Znači, ovo će reći koga? Allah-u, I zato čovjek uvijek, brate pražnjene, uvijek mora u svoje glavi da stavlja jesam nejas prema za allah vjeru da dam u svoj život. Znači, sutra, kad bi se nešto desilo, jesam nejas prema za svoju vjeru, On znači te za u vjeru zaista da dodatnim život. Da kaže mu, evo moj moj život, moje tijelo, moj ovonikide. I zato kaže Allah, opoznitali isratu selam. Kaže: "Nema Allahu, drage, od dvije kapi i dva traga. Od dvije od dvije kapi i dva traga. Kaže: "Kap suze, koja se proli od straha prema Allahu i kap krvi, koja potekli na Allahov put. A znači, nema drage. I kaže dva traga, traga koji ostane od džihad i trak znači na primjer da čovjek bude ranjen i neš i trako mu ostane otvrza pa znači, će da činjenje da ko otvrza da ono ostane neki trak na tventi znači nema Allahu te baraqueta da na drage odbiove i dva od ova od ova traka znači zato uvije znači mol koliko smo spre što smo skrenili za abi znači pogledajte smo ono što smo nasponinu na je vrsta da kažem tog džihada znači da su ljudi putovali toliko da čeka da nauči Allahu te baraqueta I zato da nas Allah, draga broće mi je sest, uopće nije od ljudi tjeva će srce biti bezane samo za ahiret. Znači da nam tela budu na dunjalko, da nam budu srce na I da nam najveća briga bude ahiret. Ali ono istinski. Ne samo da kažemo ono, znaš, ono ahiret, ahireta, nego istinski. Da to govore tvoja dela, ne tvoje riječ. Pa da, da halališ, ako ti neko učine napravljamo ne Allah Da se strpiš Allah da u radic, Allah, harek, da u radic, da u radic. da nasa se za u radic. da postočamo na akhirit. Nika te vidi neko da... Da vidi, da se čo vek akhirit. A juli subhanu Allah, anci, to ni islami kola da postoče. Anci, nemojite da islam, u zimamo, da kajim kod nam je furka. Da vidi ješto dinom, islam ti dosadi. Anci, furos ješto inom, da uči ješto, uči, uči, uči, da ti dosadi čisto ku srnju de fura i lopte hoče lopte ona da sad ne dosadno lopte paša kao go spana kur radiša lagara radi. može to da dojadi radi da usakode zato u strajno nas na lagoh uč je ne za lagoh ljubav prema gospodaru se to znači kako kako to, kako taj sam može da da spomnjanja kuč je na i je ibadet kako da sam da da sad je zato spomnjanja u vremenu U ovom vremenu, znači ono gdje imaš priluku da pretekneš da kažem drugi. da kažemo da se taknuš, jeste da da pretekneš druge i vladitu, da budeš od pobožnjaka, da budeš od onih koji sa vahte bar kvitala boji, koji či, znači čija su srca vezane za hirati. Mm. Draga braću, nas dosta puta naša vanjština zavarava nas sami, ne da mi zavaramo drugi, nego nas, mene zavara moja vanjština. Pa kad se vidim, kažem, Ja sam musliman, međutim srce vidiš džahlo u srcu. E zato danas Allah te barakva ta'la vršanu kaže učini čeha će srca bit vezane za hirati. Čeha srca kada se spomene Allah za igraju, za traktereju. Spomenuo Allah, gospodar nebjesa, su dnji dan, subhano govoriš o dnji danu, ne govori, ne govori, čitaš o dnji danu kod da čitaš nešto sreboviće ili kod da čitaš i kondriće ili kod da čitaš ne nekad nešto bilo ili možda će nekad nešto biti. Zato uspana selefi je, pa Ka ali, salato, salato. da unesu iz kočui Aja. Kočui Hadis poslanika, nije sratu sratu. Parvata Barakove ta'ala, uči naše srca da budu vezano zahirati. Jer kad srce bude vezano zahirati, tijelo nositi. Isto okrem daš ono, ne lekciju nekako ono, da nositiš ništa. Anesteziju. E, anesteziju kao mu daš, znači ništa. Znači, moraš ga kidat, rezat ništa, ne Zašto? Znači, nositi. Je tako isto, čovjek kada se veže srcem zahirati, tijelo ne bo. ositi bol. Štari u te govor atebe nasetiš. Imaš ili nemaš nasetiš. Strah od Boga ne sedi, zašto zašto ti se cijore? Zato što ne srca nahi, srce tvoje je zanosudni, da. Za taj strah na duhnyu zaboraviš sve. Moje mala tvar, pitao da učiti našu srca tebe. Čovek vjeruje, važno. Govoda taj mono što vezano za Tafsir. Za metodologiju Tafsir. Načito manji strah. Šala i tala sedenje predeljje počemo se raditi da govorimo, da nastavljamo sa surom al I Allah, tabarak ve ta'ala, je li govorio o iskrenosti, iskreno obržavamo Allah, tabarak ve ta'ala, i otim veći me za Allah, tabarak ve ta'ala, pomoći govoriti u sledeći, sledeći,